Metal kontsumoa gora eta gora doa etengabe mundu mailan, baina gure inguruko meategiak aspaldit zirela. Nondik dator bada gaur egun kontsumitzen den metala? Eta zein ondorio ekologiko eta sozial ditu mehatzaritzak? Bertan, gaurkoan mehatzaritza eremu bat ezagutuko dugu gurean. Gaurkoan, austura metabolikoan mehatzaritza hertamerikan Arraztion, entzule maiteok, bueltan gara, e, iraila da, dagoneko, eta, bueno, kurtzo berria azteko gogotsu. Gainera, kurtzo hau, bueno, kurtzo berezitzo bat izango da guretzako, ez da, gorka? Bai, bosgarren urte hurrena, austro metabolikoan, ja, lustro bat. Bai, bai, ez da gutxi, ez da gutxi. Hainbeste saio ere es ditu begin, bueno, eh? Es. Urteak saio gupurekin proportzio ez da sualtu da, baina, bueno... Bos turte leun izan dira guretzako. Bos hemen... Gual... Gure, igual gure entzule entzako ez da hain leuna izan, eh? Oso pasan izan berrituzten txapen gatik, eta baina... Bueno, batzuk deskolgatu direla, eh? Es, espaldi, bueno... Baina bueno, gian bosarren de monaldiago aukera da, berriro rengantzeteko, eta berriro entzuteko... Gure saio sarro, izan ere asko... Bueno, tira, modas, pasatu, esta. Es, eria... Historia inbeste lan txearen amanta ya daba, bueno, bosturteta. Historia ere askorik, ez den aldaten ¿no? el capitalismoaren sorrera eta bar, ez landu capitalaren duen uena, aun ez dena. La... Ainbeste aldatu, esta. Horain gombberriz bagatos, bueno, apurata actualidea deko gaibatekin, edo urarekin lotut, udarekin lotutako seo serkin, edo, bueno, apurat saio, berezitxoaz, crónica moduko saio bat formato for, for apurxo bat aldatu dugu, esta. Izan ere, bueno, ya... Jendeak nabaritzeko hau gainberan dagoela, ez? Irratza gau gainberan dagoela, ja hasi gara gure gauz eta azberroa egiten, ez? Eta izan ere, zuk egin duzu bida bat Erta Amerikara, ez? Ba, ebono, misio bat izan da, omal kantoratuta observatoria de multinacionales de Amerika Latina, eta Euskal Herriko egin Erta Amerikako, hainbat, ba, kasetari, militante ekologista, eh, sindikalista, ne bat bai, ba, egon gara bertan Erta Amerikan, orko mehatzaritza proiektuak ezagutzen, Pues es que esa eh Guatemala, Honduras eta El Salvadorren, bertako verdad con me ha dicho por ahíito que esa gutxen, ere ezagutzen. gutxen, ¿está? Entonces, bueno, hm va misión en el informazio guztia hona transmititzea eta, bueno, ba... Aprovechatuz. Bai, ez, ba, hona austura metablikola ekartzea, pentsatu bidea ona izan zitekela, ez da. Ez, zu kontatzea berzer behatu duzu nortzik, ez? Hori, haurduan zaio honetan, ba, bueno, ez du behin lan teorikorik egingo, ez? Agian, ba, bueno, eh, mehatzaitzaren inguruko jasai horokor bat, perantzatu izan magenu, agian, demoral di honetan, entorreko dela, batatu asko ongo lirateke kontestu historiko bat, iguala se urte las tamea charichas, mea charicha roma tarsistema, igual león, navarresko kontxe atu koñete keagian. Las médulas ora engelditu dira naiko suntzituta, sunten oh, ondorio. Horria, por te, pero ondire la de las médulas eta es, igual hori estar nuke. Baina, bueno, gaurkoan gehiago sentatuko gara bat bertan er, American Susanan ikusi dugun horretan. Ez ondoren gain ez dain beste daturi kegon gobez. Bizipen en crónica. Oh. analisi teoriko ez dagon bueno, beste gozatzuk ere ekarreko ditugut. Hala ere importante ikusten duena honen hasieraten kontestu historiko politiko daita. Bueno, baiki gura komun ez dura goseditu de direla hainbat gauzetan baina gain hert Amerikako kontestu historiko politikoa ba ez daukate hain eguneratuta. Ez ez da oso hoykoan tratatzen den gai bat. Baiz, hizian gura ba, tema, bueno, hert Amerikako gende desente dago, ba Hondurasetik, eh, Guatemalaetik gende desente etorri da gurera bizitzera, baina la ere, nik gustatzen den kontestu POLITIKO nahiko ez ezaguna dela. Horrein ere gaur egun. Agilean noizan behin agertzen da albiztetan ba, 2.000 beharatziko estatu kolpea, adibidez, es? Manoetxe behin aurkako, aur, hori ondurazen hori agertu zan, edo noizan behin gausatxikire bat agertzen da. Bai, edo bukele, ez? Hori da, olene, Salvador, justo, bai, pinu dela burba, mundu mailako Aktualidade... Aktualidadeaneko okatu dela, bukele eri ezkeres. Objetiboan dago, Bai, hor Trump ekin duen ere yeah. hor kartzela erran bat. Eh, moda Gisona, eh? bai, egin zuen, Va, lleginsuen. Bueno, güe veres allí en la mañana bucle ningún anite ingenuen, eh. Crypto champo ningún uno estaba verba bai. ingenuena, bueno, agertu san, eh, eran vera saiatu zen. Au eh Crypto bai. champona os du ez de mucho. Bitcoin, eh, Bitcoin at... ba bueno, champo oficial bihurtu zuen. Miguel esulo santo funciona tu. Bai. Bueno, mai los dos van a ir más Esa mukele bailortu dela, ba historiako El Salvadorreko buruz agiesa unena izatean ikustez. O sea, Momentuz ba. El Salvador ez da inoizain beste egon, bueno, agien gerra zibilago zenean. Eta usame, bueno, eh, azko luzatu bari gatziko kontestu politiko horoko horako txekatzen, orduan, eh, bueno, ertamenikako iparraldeko iru errealde hauek, España kolonia izan ziren, hiru mendetan zehar, eta ostean segatzen, bueno, independencia prozesu bat zuten, hasiera batean, Mexikorekin batera, estatu handi bat ziren horrek urte gutxiena ez dituen gero hertamerikako eh República federala osatu zuten, tusutenor ba gaur egun Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador ed diren Oyec, eh, Panama, Colombiarekin batera segon kokatuta, o ostean Colombiarekin batu zen eta bar. Ba orduan ipanade con la hori osatu zuten Baina, pero bakoitza ba, ba bere independentzia lortuzu be, noregonsen ba uno, centralistagoen eta liberalagoen arteko gatazka or Francisco Morazán, da figura naiko. Bueno, hor naiko garantizuta da dena, eta Amerikako hiru herri aldego eta bueno, berezik honduras eta eta El Salvadorren. Eta bueno, orduan, hor ba mikroestado hau ekeo, bueno, estado chiquiao, ekeo mikroestado igual esa tea, que llegida. Vaya que El Salvador va de laucho chiquio, bueno, Guatemala tan duras. Bueno, es dira txikiak txikiago dirales, konpartu zaien bat Mexikorekin edo estatutuatuekin. Claro, egia da daudela herrialde oso handien oso handien alboan, ¿eh? Oriak, vadirudi txikiago adirela, baina Perez es oria, bad, di chiquiak, badirela, badire dira aina in txikiak. Bai, bai. Beljika bat, es Beljika bat. Oriak, oriak. Oria. Ba, orduan hor horrek era duena da herrialde hoiek izan direla ainandi batean estatutuatuaken, ba bueno, eh, Latinoamerika oro konan ez ezten da, estatutuatuaken patio traseroa zela, bueno, iaerta Amerika, susena neuren etxearen cobertizo bat esan dezakeu, esor. Eh, Eh, ba, e, bai gaur egunen arte estatuatuakek eukiduen errialde hori ukiduen menperatuta, bai politikoki eta baita ekonomikoki ere eta gero estatu dugun modon ba, egin egindura e, e, izan da horko e, lengai guztiak e, arpilatu, ba, e, eurek aberasteko taktako populazioa sekulako, pobresia luchi eta berriskoa senedan interventzio militar edo estatu kolpei babesa ematen etengade. Bai, sarrazki izugarria, beraz. Hori, eta horrek eragindu, ba, herrialde alde hauen garaperean izugarri, bertako bizanerean egoeran, eta bar, luze bat. Hoin geiongoa horrein, herrialde bakoitza bere gain estertu, izan ere, bueno, gauza mankamun batzu dituzte, baina e, divergentzia handiak euren artean, izan ere, bueno, independenziatik ona, oza, bakoitza dukidu bere nena bide propioa. Orduan, eh, bueno, Agustí Zanemonsena si la te han liberado y está conservado en el arteco, la con... Bueno, voten en parte que va a de España con restauración... El eh, en restauración por Boni Gertus en Moduam, va a poner en la que por conservadora, voy politiko oso antzeko ekin bai, ez. oro korrean Hispanoamérica oso noso klásikoa izan den dinamika bat izan da, ez, independenzen ostean, ba, beti dugu egon dala como alderdi, bueno, pixka progresista goa, pixka txo bat, esasko. Eh, ba, gehiago, bueno, herrialdea modernizatzen enalde, ba, bueno, guazen hakin, ba, bueno, apura laikoa goa, ba, ez. E, capitalismoa pixka garatzena, ez daki zertal, eta gero beste alderdi bat, bueno, konservadoreagoa, agian lotuagoa, eh e, bai lurraren jabe txari modu tradizionalago batzuei es eta horbeti bueno, hor beti tirabirak beraien artean bai igual tarateniente aguak bestea kapurrat burgesagoak baina bauno gero guztiek bazkaltzen zuten e, leku berdinetan egoten ziren jai berdinetan eta ba es hemen ere ezagutzen bueno, du naikor arte teori hori orduan bueno guatemana noiz gaitatzen da noiteko apurke eta kontekstuanekin da ba, zendoa perrodalauan militar batzuek, estatu kolpe iraultzai bat ematen dute, eta lehen aldiz, benetako demokrazia bat esartzen dute. Hor, e, bueno, lehen presidentea kasu horretan demokrazia garen janare balo da, gaur egungo presidentearen aita. Eta hori goten dira, amar urtez, ba, bueno, pare presidente goten dira, hautezkundea daude, e, bueno, hainbat eskubide, ematen zaizkielan giei, nola haiteko, eskubidez zibil bai ekonomikoen, hobekuntza bat ematen da, amar urte horretan, ere nere badirudin naiteko independentzia, e eskuelten saietzen dira la nacióarteko politika, enel, la bono, politika propietizaten, eskizatea Washingtonek zuzenen diktatzea. Politika eta, claro, horre ere gatazka aukate United Fruit Companyrekin dela de la, bueno, eh, kompainia barra, república baranera, edo konceptu ortik dator, eh, kompainia, basekulako, banano, landaketa, izugarriak zituena. Ba, fruta, landaketa, baina bereziki, eh, ba, banano, landaketa, izugarriak eta, claro, nola kompainia horrek sekan izugarrizko pisua herrialde guzti horie barne politikan. Hori, hau justo ez ainbeste ainbeste, agean ondurasen gero tratuko ondurasen hori hindi boteran diagozeko, ma bueno, guatemalan ere bazookan bera influentzia, hori konain bat interes atzerritar zeuden, hori, ikusten zutena, ba, bueno, gobernu berri horrek salantzen ipintza zituela euren privilegio batzuk. Eta horrena aurrean ba, Washingtonen, gainena kerra gautz kontestu batean, erabakizuen, bueno, erantzun bat ematea. Eta 2000 da berrakota malaban, Estatu kolpe bat esarri zuten, inbazio militar bat eraman zuten aurrera ondurasetik, eta, bueno, amaitu zuten e, e, gobernu, gobernu horrekin, ez? Bueno, de demokraziaeko garaio horrekin eta diktadura bat esarri zuten. Horen aurrera, noski, Guatemala-ko herritarrakeziren geldi, gelditu, handiagon zen baina, lortu zuten horreiteko posizio bat egituratzea, eta e, iruroge garrera namarkadatik aurrera, e, gerra zibil, konfrontazio bat egon zen. Berezik hor, eh, Kubako irautzaren eredu hartuta, ba, orain eskerreko alderdi, bai alderdi komunista, bai a bitare beste, beste alderdi bat zitu, ezte gerri batzuk, antolatu ziren, ba, bueno, eh, armen bidez, saiatzeko diktadura eh, hau eh, gailentzen, ez? Dikta, diktadura honen kontra egiten eta diktadura amait jerarazten. Hori piskat, eh, lantzana piskat zeharka, Kristof eh, Usillarekin liburuan, gurentzulek pues, igual, nahi baldin badute, dago Euskaratua Naik kondo. Bai, hor ba, gomendio literario. Tarduan, Gerra zibilonek iauten irurogei garen amarkatik iru 1800-an eragotamase irarte. Ikusiko dugu, gerrien kontesto da, bueno, kuban ematen dela, maia gero eh, El Salvadoran ere agertuko dela. Oduan, ostean, berriro, berre sartzen da demokrazia, baina non haietiko demokrazia neoliberal bat. Hor analista asko egiten dutena da, hor guatemalana asteten dutena zen, zelan Gerra gara zibilaren amaiera sustatzen den handi batean ere, Washingtonetik eta bar, esateko, bueno, es que, claro, Gerra Zivil bat, negozioak egiteko, ein heinbaten izan da positibo, baina horoko horrean ez dauzo positibo. Eta, berduan, nena gustela kontestu bat, estabilidade kontestu bat, hor irabaziak handitu alizateko. Eta, orduan ja, eh, bakearen momentu horretan, erreforma eh, neoliberal guztiak esartzen dira guatemana. Eta, hainbate, erreforma neoliberal hor privatizatzen da dibidez eh, trenbidez area... Eta, bueno, beste hainbat, eh, prosesu ere mehatzaritza nahi ere, ateak girekiten ezki hor, nahiko era zabalduan, ez? Um, eh, Elektrizitatea uste dut ere privatizatzen dela garaio horretan, bueno, hainbat, reforma handen demokrazian neoliberal garaioa ero daitu desakegu. Hort artean, sekulako korrupsio eskandalok daude, eh, bertako gobernariak narko, narkoekin sekulako loturak esasten dituzte, Eta momentu batean ja hor eh, erritarren azer hori edo kanalizatzen da bide electoraletik. Semilla alderdia sortzen da, hor nahi kotxok aipatzen Podemosekin dituzten antzekotasunak izan ere eh, euren kuadroak datos asko unibertsitate tikes, irietako classer time progresista horretatik, hor sortena da, semilla alderdia planteatzen duela arebalo presidente gai moduan, lehen presidente demokratiko horren semea, es, barre horre daukon, Simbolismoarekin, benetako demokrazia bat, berresartzeko, korrupsioarekin amaitzeko, eta abar. Ah, eta lortzen dute boterera altzea bimila gota lauan, hautezkundak irabazten dituzte, azira baten egia da. Aurrakobanak ezituela onartu nahi hautezkunde e, hauek, orduan hainbat hilabatetako protesta goten da, hor mugimendu indigena, bai, langile mugimendua nahiko e, asko mobilizatu zen, eta azkenan arebalok lortzen du boterera ailegatzea, bueno, edo presidenziara ailegatzea. Eze padakigun. Askotan eh, gobernu egitutara jetzea eta boterera jetzea ez dela berdina, ez? eta bueno, hori dapur bat ikusten dena bateeman or dutimila eta lati dago semilla mila alderdia boterean, baina benetan aldaketa handi handirik ez dela egon naiz. Ez dula lortzen noit ba, biurritzea, ez ja egituratuta daden mekanismo guzti horiek ez estatuaren aparatu guztia, ba, nobait berak dakan proiektua ez aurrera eraateko edo borondate falta bat hori da, hori da, hori da, hori gañera, comentatzen adan, hori corren semilla Washingtonen oniditzia ere. Ose, claro, tradicionan ki Washingtonen, que dozen eskerreko gobernu, bloqueatzen suen, bai, estatut golpea enbides, bain bat mecanismoa enbides, es, baina ya, estatut batu egeko inteligentia servitzuek, nolaite, eh, ginten xuten analizea, zela, bueno, eh, gobernu ez o sea, bueno, ba, da ere oso radikal izango, sa, eskerreko gira, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Behar duguna horrein da, korrupsioa pura heitzi, zahia egiten zuten analizezen, hain bizteko korrupsioa zegoela guatemalan, ja narko... narko... narko botera hainan Ba, bueno, behar zutela pura korrupsio hori nolabait burriztu. Estatuetako negozioek ere aurrera egiteko errezago, esazkeran ja esango zuten bura, bueno, nahi gogu zer gapurat ordein du, narko egotera ordeintzen baino esekulako komisioak, ez. Es. Hor duan, holako akordioa zuten eta berez, neurrietako bat, neurrietako bat, izan da eh, Guatemala Hiriko aireportua estatua duen esku ustea. No bai, ba, bueno, aurka egiteko borroka eta bar. Bueno, ikusten du gapurketan dirik gobernu ez esdenagon, bai? antza ba, bueno, eh antea dela, beintzat gobernu mekanismoetan eta aurrera posuk batzuk ikusi baina bueno, ordan kontekstu horretan golde, Gobernu progresista batekin, baina benetan aldaketan dirik gabe. Guatemala. Horregoazen Hondurasena. Hondurasen gaur egun kontestua antzekoa da, baina historia desberdin batetik. Honduras eh, historikoki, bereziki iruroke garran amarkan, iruetamar garran amarkan, izan zen eh, estatua operazio basea. Hor, bestain baterri aldetan, eh, gerriak jasodien bitartean, Nicaraguan inkluso eh, irabazizuten, hau exandinistek, kuban ere bai, hor duan kontestua erdan, Hondurasen estatua eh, baluarte eh, seguru seguruena, ez? Hortik ere egizuten invasioa Guatemalara, kontren kontrakeren Nikaragua ko gobernuaen aurkako gerrazikina Hondurasetik ere eh, bideratu zaien handi batean kontran eskandaloa eta bar. Eta hori Hondurasen benetan ezelako momentu batean ere segon apurketa governurik. Bai egon zela, da 1954a ba, bai kontziatzen dela eh ba, bueno eskerreko Honduraseko jendearen artean data oso esanguratsua. Bertan egon baitzen United Fruit Company naorkako greba handia, grema historikoa. Eta ordutik aurrera, bueno, horrein horrein izan zen abia puntua, langile mugimendua indartzeko, bertan, eh, gara jortan berfundatu zen alderdi komunista, ogo eta margaren amarka, bueno, existitu zen, baina nola bekero disolbatu zen, eta berrotamala oan berriro agertzen alderdi komunista ondura zen. Eta hor aurrera, nola reforma batzuk ematen dira ondurazen, mihazen da berrotamala autik aurrera, nola beiteko reforma agrario bat ematen da... Eta harteka, eh? momenturen batean erreforma batxuta daude, gero diktadura batallegatzen da, eh, atxera pausuan dira, errepresioan dira, gero berriro sartzen dira Irueta Margalen Amarka eh, militar progresista batzuk eta reforma agrario bat ipintzen dute martzan, ahimba reforma, bera gero militariak ere nolabiteko biraje bat daukate eta sekulako errepresioa sartzen dute. Gero ja, Irueta Margalen Amarka ba, bueno, eh, gobernu militarrak ja, daude osobogan orduan, estatutak diki sustatzen da, berriro bueltatzea lehengo liberal eta konservadoren arteko bipartidismo horretara, eta hori pintzen da martzan, baina hor e, 2000 bederatzean nolaiteko apurketa batek gotena. Hor Manuel Zelaya eltzen da gobernuna, okeres banago 2006, bien, eta azten da bueno, nolaiteko biraje bat, egiten ma, burat bueno, eskerredan, za, e, reforma sozial batzuk pintzen ditu martzan, eta bereziki geopolitikoki aldaketa bat egiten du. Hor aliantzak egiten ditu Venezuela eta Kubarekin, Eta horrena horrena Estatu erabakitzen du Estatu Kolpe bat aktibatza. Eta hori, 2000 abederatzean ipintzen da martzan. Claro, jendeak pentsatu desan no como es, Estatu Kolpeak, ez es, dira, como e, hori larogeikoa marka da negin zietu usten, ez dakitzen da, ez da, hain urrutira junbear e, ikusteko nola Estatu Batuek eragiten duten modu zuzenik batean errialde hauetan. Hori, ja, 2000 abederatzean Estatu Kolpea, eta hitzuten egia aurretik badago dokumentatuta Estatu Kolperemat zuzenan United Fruit Company eskadutakoa. Orpago, United Fruit Company, bidaritako telegrafoak eh, Washingtonera, zaten, oie, gobernu harida, reforma argarri bat martzen ipintzen, hau, ez da posible, gobernu hau, bota Mire latifundioak. Egen <laughs> orain, bueno, agerian agertuko dira olako kontukere, baina, bueno, 2000 mediatzean, Manuel Zelaya eh, botatzen dute gobernutik, estatuko golpea bat enbidiz, eta ostean, 2000 mediatzitik, 2000 agota bat erarte daude hor, ba, gobernu desberdinak, erabat neoliberalak eta erabat korruptuak, Bere esan behar da, eh, azkenengo presidente agonzena sortzi urte, zonain ez dugu horatzen bere esena, baina bueno, dago kartzelan, estatu batutan, narko, narkotrafiko gaitik, bueno, bera eta bera naia eta bera. Zer sorte txarra. Eta 2000, baina bimila gota batean, hor, heltzen da boterera Manuel Zelaiaren emastea, libre alderdiarekin. Oda, nolaitu ere, bimila gota batetik ondurasen, nolaituko gobernu progresista bat dago, ere, ba, bueno, guatemala kontestu dantzekoan aldaketan dian dian ere ez duena esartzen. Eta aurten izango dira, hautezkundeak, horain ez da gozoargi ia egingo diren, ez diren egingo, ze hor, ba, bueno, sabotaje zaiak erandiek daude oposizioaren atletik, hautezkundeak normalidades egin izateko orduan horrela dago honduraseko konteksto politiko. Eta eskenik, el salvadoreko kontexto politikoa, bueno, el salvadore nere haciera noni liberara e conservadora, koreuren bipartidismo retan, ogeta margaran a bai egon zela e, altzamendu oso importante bat, berezik alderdi komunistak e, sustatutakoa, baina bueno, represioa izugarria, e, jasanzu, nor farabundo martia, divisean zen orko lideretako bat. Eta, ustean hor, bueno, hain ba, bat preso diktatoria egon ziren, Eta 80garren hamarkadan ja eh, gerrilla bat esartzen da, bueno, hainbat gerrilla, sei gerrilla o kerosanago, oni aurre giteko. Eta gerrilloi koordinatzen dira FML eh bueno, el Cartero, eh, sei gerrilla ah. hoek eh, erakundean. Erakunde horratan batzen dira eta gerra zibilak 12 urte inguru irauten ditu, 10-12 ama ama urte. Eta ordutik, bueno, bake akordi batzuk esartzen dira eta egomaten alternationtia demokratikoa ordutik aurrera. Pues Asi erabaten konservadora eh, daude, baina gero FMNL ere boterera heltzen da bimila bederatzean. Zeratzen da fmnl gobernuek ez dutela apurketa handirik eragiten. Politika oso kontinuista dela, politika sozialdemokrata haultso bat, geopolitikoki handak eta txikiren batekin, baina bueno, orokoran kontestu neoliberalekin apurtzen ez duena, horrek nahiko dezepzio sortzen du, eta kontestu horretan FMNL-eko San Salvador Hiriko Hiriburuko alkatea izandako Nayib Bukelek 2019an bere aldezdi propioa sortzen du hmm. eta lortzen du gobernura haiegatzea. Hasiera baten segun oso argin e, Bukeleren posizionamendu zen izango zen baina gero ikusten dugu bere politiken gaitik ba e, diktadura baterantzako bidea egiten duela edo bueno sistema autoritario baterantzako bidea eta bueno aliniatzen dela nazio harteko maian eskuin muturrarekin. Ez horba. Tram, milei, eta hoiek. Ez gero, gero, agian sartuko gara gara El Salvadorako kontestua aztertzen. O, oh, bueno, haia gindu goro nolabiteko kontestua, ez, eta Amerika keren eta odan, bueno, eldu ginen gu ez, eh, ba, misio bat orko mehatzaritza proiektu ezagutzeko, eta odan horrein, horretingo kronika, proiektu hoiena, banan baren, nahiko desberdinak bai dira, ulertzeko apur bat, esena funtzatzen duen mehatzaritza Herrialde hauetan eta bereziki zain ondorio bai ekologiko ta baita sozial ere dituen. Orduan lerengo geltokia Guatemala egoaldean dago Cerro Blanco mina Ascensión Mita ingurunean eta bar orduan horko proiektua 2006koa da. Eh, databietan nahiko proiektu minen oi pinziren martza eta oda urre meategi bat. Hor duan, hau, bimila zein, atzizinen saiatze martza pintzen, eta hoa zeira baten san, e, lurpeko proiektu bat, zerroblankoko. Hauzein darazoa, hor, bueno, e, guatemalan, pillo, e, bueno, horokonan erta Amerikan sumendi pillo bat, daude. Mm -hmm. Albaetan bat lur, volkanikoak bira. Eta zerroblankoko mendiornazpiko lurroi, bueno, mendiori bera ere, volkanikoa zen. Hor duan, lur volkaniko nahikoikoa da, uraspiko urdezen tegota, eta gaina uraspiko uroiek bero bero egotea. Taudenen susanen ere zerro blanco ingertatu zen. Nah? Ora jinan, bueno, zublasten eta ura gertzen zen. Ura hori ur, ur ateratzen zuten eta jarretzen ur geiago agertzen da gaina ur bero beroa. Denitzen zuten esinezkoa hor eh bueno, meategi aurrera eramatea. Hori baita artean eh, ur guzti hori bonbeatuz eta eraizuten sekulako ondamendi ekologikoa inguruna horratan. Baia. Alde batetik, claro,zuk urori bonbeatzen maldin baduzu eta bestereku batera bota, horrek inguruko urazpiko ur guztietan eragina dauka. Jaizten du e, base ferreatikoa, edo. Hori inguruko nekaserik esaten zikutena zen, hori tradizionalki, lur hori nahiko mankorra izan zela, nahiko ezea zelako, eta bom, or, ondo batez zela kultibak, eta bapatean meategia den prozesua hasi eta ez zegoela horik. Lehen lurrean apur bat zulotzo batekin, eta ja agertzen zen, hor duan, zen uen ere askorik e, ure estatu behar zure kultibak, baina gero mehategia martzen ja, hor sekulako Leortea ere zuela inguruko nekazari guztien artean. Eta gainera, meategietan e, lur vulkanikotan egoten den urak hainbat produktu toksiko ukitzen ditu hori era natural batean. Si azkenean, hor lur vulkanikoak badituzte kontzentrazio handiagoa, pues agian eh sulfuroa, ke Hori da, hola, hola produktu. Orduan, hori ura botatzeralakoan ibaira zuzenean, horko ba, horkorak kutxatu zituen. Sufrea. Eta gainera honek, eragin suena zen konflikto geopolitiko bat, nolabait. Izan ere, astensión mita ingurunea, hor eh, cuenca hidrográfico horrek, El Salvador ere matendu. Ya me mm. guatemala egualdean gaude, hor El Salvador kon mugatikertu alduan. Hor courak, eh, bueno, no. pacífico oradoas baña El Salvador. Parte dira, karo. Hor ian lempa ibarei da doas, El Salvador erko ibai importante nera. Dan, bukele, sen, bueno garaytan salvador gobierno bueno nada bueno eh, a ver me ha charichado hondo baña guespagara berasten baitz desbotaguri eh, urori e esue viaducto no? bato 2 km beste ingun nebatera ese claro lenpai baiada el salvador importante naordo bueno cerro blanco proyecto corre que les hortuzuen un ámbito un conflicto geopolítico bat. baña la ere bueno e, bombeatuta bombeatua gonarren esu del nortu hortik Urre onzabat berare ateratza. Ulan, se legin sueten, bueno, proyectual, de zuten, bueno, va, ba, eh, lurpean es inmadimadugu, urre erikatera, se ingo dugu, eh... Uasen estrategial datzera. Hori dat, aban, planteatun sueten, es que atusuten maviana, egiteko cielo abiertoko meate ibat. Sor, mendía, picutara botatxeko, eta egiteko hor, Egite e, hori sugarrizko zarraga, ba, Hor soriones, bueno, movilización en bides, lortusen, hori gelditzea. Mañan jarra dixendu, bueno, eh... Tartean meategiko jabetza aldatu da inbateskus, hor geiemat capital kanadiense gondago, bueno, empresa desberdin enbides, eros especulaciónan mm. diagago, pues bueno, niren goazten du guau. naiko espertoak dira hor, eh, ba, olako mehatza ditza proiektu masiboetan. Horida, horida, hori da, hori dintza dertan proiektuak geldi zegoen, baina gainera empresa honek egiten duen mehatzua da, guatemalako gobernua salatuko duela, horlako arbitraje tribunal batean, Ezaten, ba, irea basiak galduitustela. No. Ez diatelako usten, eh, egiten claro. mehaz egibat hacienlo abierto, es. Eh. Baina, bueno, orduan horrela dago kontextu. Atartean ere, ezagutu bueno bertako langileo bat ez den zuena, ba, bertan lan egiten, lesio oso larri bat izan zuela, eta, bueno, ez eh, duten egin olako babesik eman, eserbitzu medikori ez inolako... Bota zuten Bai, bota zuen eta ora dira este kore, orduan, ikusen duguna kasuan eta mehaz on egin egin zuen sekulako kutsadura ingurunean Eta, eh, kasunikonen lan precarioren bat, baina eser gutxi ere. Seizan ere, orkomentatzen segutena zen, ingeniariak eta benetan, hori da bazia lortzen eh, langileak, ez irela... Eh, Atzeretarrak esanak ziren, karo. Atzeretarra, kanadien zenen bat, eta bar, eta bar. Klasiko. Oda, norizazen, Guatemalaan bizitzat guen lehenengo mehategi, baina zen bakarra izan. Gero joan ginen, Guatemalako Atlantiko nantza, Guatemalako ekialde nantza, izabal laku ingurunera, kostan oso gertu, Eta ben, bertan ezagutu guenuen, Fenix, meategia. Hor ja, hori meategia, ez da, hori da, nikel, meategi bat. Hor lakuaren ondo-ondoan dagoena. Hori jere, 2000, bueno, berrotamar garen amarka, nagozen zailak ere bat, irrotamar garen amarka, baina hor, nikelak berakada bat eman zuen merkatuan, eta hor duan, bertan, bertan bueno. berak ditu zen, baina 2000 garen urteetan berriro, hazen gora joate, nikelaren presio, eta duan, 2006-an ere, ba imena eman zitzaioan, meategi honi, martzan ipintzeko. Orduan, eh meategi honek da, bueno, seculako meategia zain, hori e, Nikela tratatzeko sekulako planta gigante bat da bertan. Eta hasiera batean terreno txiki bat utzi zuten meategirako, baina joanda anditus, anditus, anditus eh ingurunekoa parte oso handi bat hartuz. Eta ordan hor protesta egiten, gehieman nondik doa, edo zeragin izan dituenek alde batetik lakuan sekulako kutsadura gainduela duela. Ba, meatzaritzak beti ura gutzutzen e, dute gero hori lakura doa ezin sen susmatu orduan bertan e, isabelen hanbat arrantzale komunitate segoen hor historikoki eta ona bueno, hobek ziren protestan e, sekulako violentziarekin eranztu zuten bai meatzaritzak berak baita estatu guatemaltekoak berak ere ez, azkenan hor ikusuta nahiko argin zelan se ze funtzionako estatuak es ba ba mundu bueno, horregi se berduen hain protesta dagoela hemen aurre egiten jaeko, bueno, bat, polizia bidaltzeko eta ordain ondo batetik arantzala protesta, baina gero baita ere onain meategiak hartzen zuen, eh, ba mendiko ingurune erraldoi batzuk, nun hainbat komunitate e, originario bisiren. Hor maila komunitate batzuk bertan berta bertan berta daitezutena bizitza eta claro, eh, meategi honek ipintzen zuen zalantzan euren bizimodu guztia, ezta. Bueno, protesta ban bi bi korrente horiek batu ziren. Horren aurkako protesta naiko protestan potenteak egin zituzten, mostu zituzten eh, meate geren bideak, eh, bide judiziala hartu zuten eta arrazoi eman ziren, ze hor tradizionazki, guatemalan eh, formalki badituzten mekanismo demokratiko naiko interesgarri batzuk eta dudan esaten da, eh, olako proiektu minero bat martzan ipintzeko, prozesu partartza bat egin dela errian eta benetako narpen haman berutela horko komunitateek Eta hori zen niñolako prozesu partartza egin eta egin zirenak erabat fraudulentuak ziren. Bueno, emenguak besala, es. Horria. Bai, bai. Orakin egin ber, direa nora baiteko prozesua kez. Orduan hor, e, eh, deigarrenesan zen, zelan, e, eh, bueno, hainbat hildako eragindutzen horko protesten, momentuetan blokeatu zuten eh herritarak meategirako سربidea, benetan impresionante erraldo eta سربide hori. Eta orduan e, estado desetio de setio, hisentatu zuen Guatemalako gobernoko eta hor bi ari zuen Eta bazekulako represio gond zen, hainbat idlako, hainbat zauritu. Baina hor deigarren azen zeran bertako komunitate jarraitu duten hor erresistenzia. Eta berez oso deigarren azen, eh, hainbat herritarrek eitzuten azen euren herria mugitu mehategieri aurre egitekoa. Zirabaten euren komunidadea e, leku batean zegoen. Baina ikuzuten zenan mea, meategiko langileak ezin ziren joaten beste ingurune batera, euren komunidadearen beste ingurune batera eta orduan erabizuten herria lekus mugitzea. E, bertara, esan bateritarioan ziron horra, euren lurrori e, okupatzera, bueno, zuzenan e, euren presentziarekin defendatzera, eta lorturten horaita atzeratzea mehatea girena, eta horreintze bertan legalki badira irula urte geldiegon behar dela mehategi hori. Zerretzen da? Ba, bueno, martzan jarraitzen duela. Egei horrein gobernu berriarekin, alebaloen gobernuarekin, prinsipiozora, bat gehiago mugatu diotera funtzionamendoa, baina ez dago guztizarria martzan jarraitzen duen, edo ez, orko zuzmoa da baietz, Maurein apurtsuak egiago disimulatzen dute. Da, joarein ez daukaten barra librea. Hori da, nola baiteko, bueno, disimulapurak egiago ibili ibilibar dira. Hor oso da ere, zelan, bueno, kontantzen segundaneko jendeak, zelan erosituztena inbat hainbat Zuzen, boi, ah, nintezien bueno. eskintzen ba. Dirua, edo, norma egin dizute edo asenario, edo maquilla. Zaten bueno, claro. legal duzu, hori hartu proiektu eta orduan duan. E Dirua mango dizu, kontratduko hitu, familiakoak eta bar, eta bar, eta bar edo bestela, bueno, pues zure familiako akakatuko ditugu edo da, igual, hipoituko ditu comando edo... paramilitar bat es. Horria. bertan bizituten duten errealitatea egunero, es. Eta gero jaurtik egin duen saltoa honduras era. Eh, paisaia zen askolik aldatu, baina bueno, kontestu politikoa apurtzo bat. Bai, orduan hor Joan eh, los pinares eco proyecto mineroa tokoa iritigertu Hau, ba, bueno, nahiko pacificotik, nahiko gertu. Osa, onduraseko ekialdean... Onduraseko, bai, e e ekialde, ipan ekialdean, esan dezeko, apurtso bat. Hor hori, eh, bueno, hemen los pinareseko proiecto, bimilla eta mairuan hasi zen, estatukolpean ostean, hor, justo bimilla amabian ingurune honetan, eh, ertameneikako tribunalak. Esarri zuen ingurunea parke natural izan behar zela, bertan e, intzuten horizketen zuen kide bat, da bueno, odan, bimila amabian esarri zen parke natural bat ingurune honetan. Baina, hor bat zegoen, bueno, empresa minero bat oso interesatuta, e, burnimeategi bat egiteko bertan. Orduan duan, gobernu egin zuen, e, gara horretako gobernu ultraskuindarrak, ba, plantetzen zen, bueno, pues parke naturala mantenduko dugu, baina egin zuten lehizasen aldatu parkenatunan horren e, koordenatuak. Justo oh. egin zute, bueno, bat justo mehat egi egin zuten lekua, horrek oh. utxizion e, parkenatunan izatean egun batetik bestera. Gero parkenatunan horret inguratzen zuen, baina, justo ere muhori, antza, esen... <laughs> Bai, eta hor duan, e, ingurune Zenozki, Se, ez dio inongo eraginik egingo ez, izugarrizko mehatze bat montatzea parke naturala bat. Horrek, bueno, nik uste edertuko duela, ere gehiago ai, parke naturala, ez? Bai, ikizango da, e, nola da, upgrade bat, ez? Gainera, kasu honetan, e, burrni mehategia ipintzeko, ere zetorren koke planta batekin. Ah, klaro. Bueno, ederragoa, ez da nagozik claro. mehategia, gehi, Koke planta. Kokea, eh, seguro eskin muskizeko jendeak esagutuko dues, gure muskizeko entzuleek, hori da, bueno, kaliede oso echarreko bat, no haieteko petróleoaren ia eh, bueno... Arrasto. Arrastoak edo. Vai. Era ditsendiren, energiak produztu ditseko, baina, claro, no, prozesu horretan basaltatzen dute sekulako gaz toxicoa. Barrilletan gelditu diren pegoteak. Hori da. <risa> no hain visual que hori dela esan dezakegu Eta orduan, hori, bimila mairuan esisten proiektua, Eta, bueno, bat, artean horrek, e, segurako kutxadurera eragin zuen, orko ibaian, airean ere bai, eta hor, ek, no kontestu naturala azaltzeko, bertan ez daude jatorrizko komunitateak, bertan, hori ingurunea tradizionalki izan zen United Fruit Company den monokultibo erraldoi bat. Baina, iruroketa margarren hamarkadan e, reforma agrariorekin, horra ziren, hainbat herritar, Honduraseko beste puntu batxotatik, Ba, nekazaritza proiektuak aurreren amateko hor, ez da, hor zegoen adibidez e, guapinol komunitatea Gu, ba, bizitatzera joan ginen ibaia guapinol daitzen da, eta horrela hor sortu zen komunitate bat ondoan Beste bat ere, 2000 marrean sortu zena horti zegoen, eta genien bat hor zegoen resistentzia foko handienak, izan, egin duten Bueno, ez euren ura akutxetuta zegoen euren aireak kutxetuta zegoen e, ba, empresa... Bera, egin bizitza guztia zegoela kolokan. Hori da, e, parke naturala a, e, parke naturalako zentroa ere, zuntzit Em, burni mehategi horrekin, gainera mehategiak, koke fabrikak bai, ingurunea suntxitzen du, aireak uitzetzen du baina metal e, mehategi batek egin handituz handituzdoa eta ingurune guztia suntxitzen du oza, sea, gero eta urte gehiagoagoan orduan eta suntxiketa handiagoa, orduan hor sortu zen erresistentzia handi bat honen aurka e, berez, erresistentzia honetan partertutako e, horrek zerekarrek zuen, aldi berean errepresio izugarria hainbat e, kide akabatu zituzten beste hainbat bat, eh, mehatzatu dituzte, berez, hemen Euskal Herrian, badago, erresistenzio horretan parte hartutako eh, kidere bat, torri beha izan dena ona, errefusiatuta, ba, bere behizitza, niskuan segalako, jasosituelako, sekulako, mehatxoak eta gainera, bueno, mehatzu behin zurek ideak akabatzen dituztenan, mehatzuak gainera oso zinesgarreak dira, ez. Eh, aurten bertan ere, beste kide bat hildute, Juan eh, López, eh, uste duzela abizena, eh, tokoako zinegotxia zena, eta bueno, akabatu zute. Nor normalean, karo, zonalde honetan narkotrafikorako paso zonalde importante bada, orduan, eh, askotan osolotuta dago mehatzea aldeko palein militar hauek edo, bueno, bat bat dituzte horrein kontratatzeko euren lan zikina egiteko. Emeregia da bai, lortu dela eh, garaipen politiko bat eta aldatu dela berriro, no? ba, bueno, libreko gobernuonek bai aldatu duela Berri hori berrezarri duela parke naturalen azierako mugak berrezarri ditu. Orduan, orain txan bai ofizialki, eh, los ezeko mehatxe hau, parke naturalen zentroan bertan dago. Neurri hori positibo esan dela, baina horendin mehatxan jabaitzen duela martzan inolako gabe Eta ez dela inolako eh, indarrean jarri lege hori, benetan mehategi hau isten ez da? Horti joan gine, ba, bueno, eh, ondunazeko beste puntara, pasifiko ingurura, eta bertan esginen herrian bertan egon oso arrezkutsa bai da, baina esagutu guen unen amazigarren mendetik eh, mehatxaritzara, mm, mehatxaritzada bilen herri, herri, herri bateko kasua esagutu guen unen, el corpus deitzen dena. Hemen ja amazigarren mendean, eh, Espainiako kolonia zenean, herria bertan esarri zen, urrea baitzegoen. Oduan, amazik garren menditik, hau, ba, bueno, e, intesiatet desberdinarekin, baina urren mehategiak egon dira bertan. Ahin, no eskizindak komparatu, ez. E, garai modernoko, ez, era, mehatze bat, edo ja gaur egun garai industrialean, ez, eukidezak egun, ba, mehatze, mehatzenen ekoizpena, eragina inguruan, eta bar. Hori da, hori da gertatzen dena, men. E, Mehatzei da tradizionalak, ba, ere bere, ondori ditu, bai, osasunean, bai, ingurunean... Batez ere mehatzarien osasunean... Hori da, baina eskalasko ez txikiagoa zen. Hemen berrez, el korpusen orain biak ustartzen dira. Alde batetik badago, e, alkate korruptoa kudeatzen duen mehatzaritza informaleko deremu bat, horreiz sekulako derra makertatzen direla. Ze e, hainbat ume eta um, doaz inguruko hirietatik amala urtaituztenetik bertara lanera, e, urrea lortzera, gero bai, hiruan lortzen dute, baina tartean alkoliko bihurtzen dira, orduan hiru hori gastatzen dute, E, oso arreskutua da, askotan, claro, tunelak egiten dituzta, tunelak egiten askotan, jauz egiten dira, gaz toxikoak ere egoten dira, eta hildako, eh, amarnaka hildako egoten dira urtero bertan. Esan dezakegu, egoera dramatiko. Eh? Ba, hien de oso gaztea, e, gainera horre ere, ba, bueno, mafiak sartuta daude hor, orduan duan tiroteoak ere oso ikuak dira, ba, bueno, hau ah, nire mehatxara da, da zurea bestea. Ba, aldiberan ere, badago, mehatxa ditza industrial bat, ba, re, sekulako kulako eragiten Da eta berez, azkenengo urtean aktibat du dazkor eh, mehatxaritza honen aukako protesta izan ere, herria bera ere arrizkoan dago mehatxaritza honen ondorioz. Antsa Elisa, ja, amazigarmen denbertan ereki zen Elisa. Bueno, dago horrela tabikekin eta ezin usteko zorian Herre, dagoela. Right. Eta mehatxea bari da herria bera ere jaten, ez? Ja ikusten dugu zenan, nahiko metaforikoa da, ez ba? Erri bat mehatxaritza sortu zena orain ja mehatxaritza berak jaten du ere herri hori, ez, or, eskala salto horren oso adirazgarria. Tambien el corpusen ba, urrea, e, urrea ateratzen da. Horrezagutu bueno, denitun en batkazu, en ingurukoak. Eta, ba, ikusi gero, mazela gustartzen denez, ba, tradizionalekin behatzeritza den leku batean ere, ba, bueno, jarraktzen duen behatzeriteka horregun, baina beste eskala batean. Eta azken niko horrekin gero menja saltoa, El Salvador Estatura. Eta el Salvadorren, Hor bai, bueno, 20 desakutu honetan gazoak izan zen eh, mehatza proiektu bat aurkako borroka irabaziak. Eta berez, El Salvadoran, sekulako garaipena lortu zen, bimila eta amazortzian, lortu bai zen mehatzaritza metalikoa debekatzea El Salvadoran. Herri oso osoan, izan zen, ba, bueno, horegon ziren, eh, hainbat proiektu aurkako borrokak, irabazi ziren hainbat, eta indar hori abiatuta, lortu zen, Azkenik, bimila mazortzian, mehatzaritza metaliko guztia debekatzea. Baina, bukeleren etorrearekin batera, eta ikusetaren azioarteko kontestuan, mehatzaritza gero eta rentagarriagoa izan daitekela, izan ere, bueno, energetikoarekin lotuta, hainbat mineralen lehen, eh, eskaria handitzetuko dela, horre ikusten da, eta horre normalean, ba, bueno, merkatu bidezko presio sarpen batean, ez anai du, du presio gora ingo duela. Eta horre bukelek, orokorrean eh, laso ekonomiko handia ditu El Salvadorren gaur egun, bukeleke kontrako irudia nahi duen arren, eta orduan ikusten duare estrategikokin mehatzaritza aktibatzea izan daitekela era hon bat e, defizit komerziala kompentsatzeko, eta nola inpulso impulso bat emateko ekonomiarri, eta bueno, horeren e, oski ba, korrupsio lotura handiak daude, eta holako porreriktoa martzen ipintzen direnean, bukelek berak eta bere familiak ere lortu horituzkete irabasiak handitzea. ez orduan orduan ezagutu handituen ditu izan ziren, E, borroka irabazi batzuk ez baina orokoan gaur egun zegoen e, animoa oso eskorra zen Orguke bisitatu niuen gehien bat bak herriarekin ditutako inguruneak ez horko e, bat militante ohiak ez gerrian egndakoak eta bar eta orokoan zenten ziguten e, gaur egun politika egite bueno, gobernduuen aurkako politika egite salvadorren gero eta saiilaagoa zela Eta, bueno, orain eh, abustuan jakin zen azkenengo berrikuntzeak esen un bukele ja bere... Eh, luzatu du mandatu, bai, zeber ez lehenago le ezin zen. Es, eh, eh, bueno, Baina ez du, bi mandatu zire muga edo... La cosa bai, eta ben aldatu du, luzatu du ere eh, mandatu bako itzaren iraupena, hor hori, hau egitek dutena zen azkenengo hautezkuntetan bukelek, sekulako emaitza, onak nortu zituela eta benetan hori egitek duten hori egia zela, ba, zela... Aimbajarraitza, hiztuela, El Salvador en e, Bukele, baina hala ere, se kulako farau de casua que considera la tu auto autoritarismo se con la zuten joe, honek tipo allá, hainbesteko popularitatearekin eta einbesteko benetako babes sozialarekin, ja fraude egiten ari baldin bada, neurri autoritarioak esatzen ari galtzen duenean, nolaiteko bere carisma, galtzen duenean bere bere popularitate hori, seno la con neurria du? que ditu, eh? Karo, se ha de coiitu, es autoritario baldin más Baina, popularitatea galtzen duzunan, aria autoritaria gozara, boterera lotzeko, ez da. Oda, nori, salvadoren baia hainbat mehatzu daude, proiektu mineroena. Eta orokorra, bueno, eh, hau, hau izan ziren, bizitatu guen eta impresio orokorra azaltzearen, mehatzea ditza proiektu guetan, ikusten da argitagarbi, ba, ba estraktivismoak zer zupatzen duen, ingurune batzuetarako ez? Ikusten dugu zenan, zentro imperialistan, eh, hainbat metaren kontsumo, handituzdoan etengabe, eh, kontsumo energetiko izugarria dagoen, Eta horrek zela dauka beha aurpegia. Hora ditor, Ertamerikan bizitzat honen beha aurpegia e, komunidades zuntzitu batzuk sekulako kutsadurarekin. Gero metaloiek atzerriera esporta daite zen, ez? Eta irabazi guztiak atzerri, atzerriko enpresa batzuek. Lortzaten edo bertako elite korrupto batzuek ere, bueno, lortzaten parte bat, ez horrek bueno, ere, ba bueno, bada tarte bat eman den ugu azal lan, eh, boetan, ez, uzan, ikusten den imperialismoaren eraginak. Ez lan gaur egun ere, eh, praktikan herrialde hauek independentenak direnarren duela berren urtetik, ba, bueno, eh, imperialismoak jarraitzen duen bertan eragiten. Ez agian ja ez da beste Espainia, gida Amerikaekin Espainiak ez da España, daukola, gaur egun arrenman ekonomiko oso andirik, gainen bat zaritzen, eh, Espainiaren ez daukate orola botrean dire gileen matorbak, bueno, empresa canadiense, que estatua tua raxire. Me ba, gustau, bueno, va ba, impreisme hau eregun bestorpeidauko duela eragiten searo hertamerikako erritarren ganesta. Eta bueno, eh, misio horretan edo ikusiela izan genuen ere bertako bizitza ni batean, edo bertako hiriak ezagutu nahi eta horrek ere, ba bueno, ematen ditu tartea eh, hainbat bat, bueno, erreflexio bat ezikore beste aspektu ekososial batzuen inguruan, ez niri ni beresiki harreta ditu sidan E, garraioaren kontuak hor ikusuenen hiriak bertako hiria, bueno, bizetatu genituen hiriburuak erabaptetuta zeuden kotxearentzako, kotxeak zeukant, sekulako zentralidadea, baina berez gaur egun autua ez dago hemen bezain orokortua hiriaietan. Baia Baina selan horko, bueno, Horko taña altuak keta eta, eta eta goi klaseak Bueno, hiriak diseinatu dituen kotxearen txako, azken hori baita euren garraio bidea. ibiltzeko txeko benetan... Haizu e... zen nengoen, gutxiengo baterako pentsetuta dadu den hiria. Hori da, baina, baina sekulako atasko ekin, ze, bueno, kotxeak hori hemen ere ezagutzen dugu, eh? sekulako espazio hartzen du jende gutxi Garraiatzeko txeko. O hemen ere injustizia hori bizi bizitugu, baina hori ya beste eskalabatea. Zerikusen duzu zelan, e, biztan lerearen erdiak edo erdiak baina baihago ez daukan kotxerik, Ezin duen kotxe, ez duen amestu ere egiten kotxe batekin. Bueno, amestu ez horrez que amestuko du. Iri hori ere egiten dute. Claro. Oinezko moda, zentuz, ba... Ze on, se ondo, ondo gongo nintzen. Ze ondo gongo nintzen kotxean, aire gokitu erekin, egon hemen, e, eguzkitan itan, e, erabat apuruntadagoen espaloi batean, edo errepide, errepideko eskineatik ibiltzen, ez. Eh? Eta donen, ere eran, bueno, eh, autoren garantzi hori, autoren oinarretutako banaketa espazial Ba, bueno, ikusten da, zelan eh bakia esas da publiko de quinereo, solo tuta Ez ta garraiorekin lotuta ere, ba bueno, la ruta privatizatu zituzten. Bertan sauden trenbida, se trenen traditionalki. Ba, Egon bueno, ziren trenbida, ez. es privatizatu zituzten eta desmantelatu zituzten. Ta hori oski ere du. Ba, ataskoak kota, kotxea gota, delako garraio bide bakarra. Ez Hemen ere, bueno, privativarik. Zer? Ez da alternativari. Horria, cotxea da gauza bakarra eta trenbidak eh ba, bueno, privatizatu eta Desegin ziren, gero kontua da, saborraren kontua ere, bai hor, benetan daigarri da zelako sabor kantitate dagoen. Oso lotuta dago, jankien bizi ere duarekin, ez eskena. Claro, eh, imperialismo jankia, baina inbatean da, euren eh, lehen gai guztiak absorbitzea, baina kulturalki ere, sekulako imperialismo lanagin da, estatutako American Way of Life, hori imposatu da ere, erta amerikanda kartzan ondori guztiekin, alde batetik, erenai patxak unuen kotxearen zentralidadea, baina baita ere, E, erabili eta botaren kultura hori, Ma, plastikosko botilla, plastikosko eh sardeskak, m, plastikoa edonon eta gero horrek, ba bueno, amaitzen du lurrean, ez daukatelako ere agian eh rialdea batzuek dituzten errekurtsoa gero hori garbitzeko edo politipintzeko. Ez ona baita eskutatzeko mekanismo hauek ez dituzte bertan. azken finan, posel pues gartatzen da, be bai daukagu e, erabilita botatzeko izugarrezko kultura bat, ez hainbat eta hainbat produktu erabilieta bota egiten dira. Baina, bueno, badakagu aspi egitura batzu, badakagu, bez, pos, baliabide batzuk, horren kureak eta egiteko, pos, azken finean, pos, bueno, kasu batzuetan birziklatu, gutxiengo bat, ik, beste zaioren batean ikusi dugun bezala, edo, bueno, zuzenean dezagerrara zi, es... Eh, bai, zabortoi ba, bueno, batera eraman, edo... Bai, edo erre... Baina, horberes, ikustena ba, bueno, e, gordinki, zein den erabilita botatzeko e, ereduaren ondorioak zeintzuk zeintzu diren, ez da? Eta, bueno, ba, hori zen apur bat kontatu nahi genuena misiónen inguruan, ez? Misión hori bat beharropegia. Eta kizuk gorka zeus egeiago zen nahi duzun, edo? Mm, ez, bueno, azken fin jan, hor bai ikusten dela. Horrelako e, ba, herrialdeetan, ba, bai, zen horako eraginak dituen, bai, bueno, bizi modu tradizional bat desagerpena, eta, bai, nolabait, imposatea holan... Bueno, SRZ-i, edo, bera hitzako SRZ-i datorren, ba, beste bizitza estilo bat, eta azkenean, ba, nola mm, bizitza estilo horrek, ba, ez, ez baldin baditu, ba, ditu, ba jatorriz, dituen baliabide, bide, pues hemen adibidez, eurroparen e, bizitza estiloa, ez da jasangarria, baina guk ez dugu ikusten, ez deni jasangarria, azken no, finean. Hori, guk zaborra dugu ikusten. Guk zaborra ez dugu ikusten. Eta dure no? kotzea, hor, beste gauzan dirietan zen, Horko kotxe gehiena kotxe zar-zarrak dira. Claro. Azko ya, bueno, estatu batu betatik, ja zarrak direnez, retiratzen duz, saltzen duztenak, eta maitzen dute, ba bertan, erta menik, autobus autobuz, zar-zarrak, orduan, horrek ere airean, kutsadura izugarri eragiten, no? Karo, hemen, hau, emisioa, zukore, moakek saltzen dira, eta oduan, kotxe zarra, ba, bueno, guazen bide altzera, beste herrialde batera, eta horre ikusten da, ozareten, usaintzen da, kotxe kera egiten duten, kutsadura izugarri hori. Karo, b Ez, eh, gure bizitza estiloaren hainbat eta hainbat gauza, ez ditugu pairatzen. Sí. ez? Gure bizitza estiloa sostengatzeko ba, egin behar diren, edo ekoiztu behar diren edo gauzatu behar diren hainbat eta hainbat prozesu ba, guk ez ditugu ez usain ez ikusten Baina, espaldi ez hemen ez dagoela mehatzarik, ez? O sea, da. Hemen burnia ateratzen zenera, bilbotik bertatik, ez? Bueno, emen gironlako estudio dutik, eh, agian bosteun metrora edo, ez? Eh, Gongo zen garenengo eh? mehatzea, orduan bai ikusten zera, lona no bet, bueno... Bai, hori, trembira ditugu, baina nundi dut horpurnia hori. Hor albotik. Hor, el korpuseko kasuan ere, zelan, herri bat, jango zuen mehategiak, hori enmenere, bizizan dugu, behz? Gaiartari hori hori gertatuzitzaion. Zulo, herraldoi bat dagoerain, lehen herria zegoen leku horretan. Hori eh? da. Baina, zurene, gure, e, biziredua, biziredua imperiala, deitzen dute batzuek ez? Europako eta zentroimperiazitako biziredua, gero eta, ekozi e, dagoen honetan, ba badirudi eskonen externalizatzen ditugula. Gero ta gaiago externalizatzen da, nah. beraz ikiz laboro garana marka da ti, ya hemen industria astunik ere ez dago, bategirik ez dago. baina, bai dagoena da, ba mieka kotxe, aparato elektroniko, chaleto, eh, hori da, eh, abioia gora eta Bai, ba, beres ba, ba gure bueno gisartea huetan baditugula baliabideak eta Eh, ba, bueno, gaitasun teknikoak, no labait, estilo a bat gauzatzeko es, ba, bueno, likatzen eta hori guztian ondidetor ba, imperialismo. Tipo, len, eh? bueno, Madrid dira baino ten, Europa er, Garte, nor, eh, disputa imperialista horretan, es, ikusiko, Gordan, eh? ikusiko du gaurdan. Ikusiko du gabe. Turkisunean bizi garen. Igual uereis villa katuko gara, es, kolonia. Bai, bueno, hiezan acuerdo comercial hori, es, ikusiko una uda oneta estatu en estatuto tuoek eta Europaen artean. Bueno, naiko antza dauka Europa-rek hor eh, euren koloniekin esatztituzten akodio komertzialekin. Segia desgalera puntu horretarartea de llegatu, baina eh, no? baina ikusten Ponderlein da... Ponderlein eta enparauekin, egia esan, Europano imperioak bere amai era ikusi desake. acaso bai, akaso bai. Bueno, mendik horik, amaitu nahi dugu imperialismo hori salatzen estetak. Kantu batek harri dugu horrengoan e, El Salvadorretik, e, sombrero azul, deitzen uh -huh. da, kantautore e, venezolano batek Egin dako alauregui da amarkadama, bueno, eh, Bertan El Salvador, ense duen guerrilleroi, babesa erakusteko, bueno, dictadura criminal horren aurrean, alzatuz islako armeta, makizarte justago baten alde, eta kantu hau, eh, eskaini zien eh, venezol darronek, ez dut izen agoratzen, gorka agoratzen duzu? Eh, Ali primero. Morida. Izen curioso. Bueno, kantu honekin, usten zaitu ustego, posgaran demoral dionetako, denengo gehiago, egongo dira. Ebrida, beraz? Bueno, Lehenengo saio hau bukateta, agurtzen zaituztegu, entzule maiteok, eta usten zaituztegu doinu goso hauekin. le que la lucha tuya es pura como una muchiacha cuando se entrega el amor con el alma liberada dale salvadoreño dale, dale que no hay pájaro pequeño dale, dale que después de alzar el vuelo dale, dale. se detenga en su volar dale salvadoreño dale, dale que no hay pájaro pequeño después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar Las tropicales Las que fueron a Vietnán A quemar los arrozales Y ya andan por estas tierras Como andar por sus corrales Dale sal Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Terminará sobre